Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje é 20 de fevereiro de 2015 e uma vez mais lembramos que o programa Momentos Espirituais é produzido com muito carinho, muita dedicação pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Particularmente estamos muito felizes e com as baterias recarregadas, pois neste carnaval tivemos a oportunidade, que para nós é motivo de uma gratidão imensa, não só à doutrina espírita, mas ao movimento espírita brasileiro, Pela, por termos participado do Congresso Espírita de Goiânia ao longo do Carnaval, dos dias do Carnaval, ou seja, de 14 a 17 de fevereiro é, passados. Uh, realmente foi uma... uma um aprendizado muito intenso, uma oportunidade de conviver com pessoas que nós admiramos pelo, pelo seu trabalho de divulgação e de reflexões que esses nossos irmãos fazem na, no movimento espírita, em especial o Haroldo Dutra Dias, a, o nosso Severino Celestino, Que pudemos abraçar, o Décio Iandoli Júnior, que é um expositor ativo principalmente do, da Associação Médico Espírita do Brasil, ah, o nosso querido Rossandro Klinge, que conosco compartilhou ah, inúmeros conceitos, o nosso querido Alberto Almeida, um um expositor espírita é, médico, homeopata e também atualmente psicoterapeuta lá, que milita em Belém do Pará. Enfim, tivemos a oportunidade de conviver com... conviver e aprender com esses inúmeros colegas que para nós, não só em termos de adquirir conhecimento como... É, Como, como renovar, ter a oportunidade de renovar atitudes, como o Fábio tá, está nos lembrando, mas principalmente, Fábio, é de estar inserido a, ou estar mergulhado naquela atmosfera psíquica de, de, de uma elevação espiritual muito elevada. e então isso para nós foi um motivo é, de uma experiência gratificante e, e eu, eu confesso que eu não tenho palavras para para demonstrar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de ter é, convivido com esses é, com, com essa atmosfera psíquica elevada e um, E eu, lógico, né, que eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês. A Sônia, lógico, como macaca de auditório do Divaldo, ela gostaria também de falar algumas coisas do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Queremos ouvi-la, Sônia. É, boa noite a todos, é um prazer estar aqui de volta. Faço minhas palavras no Michel, porque realmente foi um momento de encontro Um momento de paz, uma psicosfera muito positiva. É, cerca de duas mil pessoas nesse encontro. Uma organização, o pessoal de, Goiá, de Goiânia, que organizou esse, esse, essa, esse congresso, esse encontro, está de parabéns. Em todos os aspectos, as oportunidades de nós vermos os nossos palestrantes. E realmente eu tenho um grande afeto pelo Paulo Franco, pelo seu conhecimento, pelo seu carinho, pela sua forma de, de, entusiasmo, de, de seu entusiasmo né, no diálogo que ele profere. E pela oportunidade de tantos livros, comprei muitos livros, é uma maneira da gente nos atualizar. Né? E o Espiritismo ele é uma. uma ciência, uma religião, ele tem esses três aspectos e que nos faz a gente procurar sempre estudar para crescer, acrescentar, dar um entendimento e um sentido à nossa vida e, e cada vez mais as informações vão chegando por tantos escritores e é, é importante a gente ter uma vez, pelo menos ao ano, essa atividade dentro da nossa A nossa rotina, né? que é uma rotina que a gente tem que, que colocar em dia né? Não ficar somente naquela situação do trabalho, para casa, para casa, para trabalho E faço o um convite para todos, para que quem estiver assistindo esse programa Se programe para o ano que vem E que vá assistir porque realmente vale a pena E vai utilizar melhor as horas, as horas destinadas ao feriado do carnaval É, Fábio, uma outra, um outro detalhe assim que muito nos encantou lá no, no Congresso foi referente ao seu encerramento. Gostaria de ouvi-lo sobre isso e, e também que você descrevesse, né, como é que foi esse encerramento. É, o tema do Congresso foi o céu e o inferno em comemoração aos 150 anos do livro, né, da obra. Básica, escrita por Allan Kardec mito ou verdade é, céu e inferno, mito ou verdade foi o tema do congresso foi o tema do congresso aproveitando esse tema o encerramento do congresso reuniu é, pessoas de três grandes grupos religiosos aqui no Brasil são os espíritas os católicos e os protestantes E foram ouvidas a, as abordagens sobre Céu e Inferno em cada uma dessas três é, religiões. Né? É, então nós tivemos um padre e uma, e uma freira explicando sobre o Céu e Inferno na visão católica, um pastor explicando na visão protestante e um pesquisador É, espírita explicando na visão espírita e quem intermediou o, o diálogo foi o Haroldo Dutra Dias é, foi muito interessante eu acho que foi uma das coisas mais importantes do congresso porque perguntaram é, eu não sei sinceramente se perguntaram aos espíritos ou se perguntaram a Kardec eu acredito que foi a Kardec vocês me corrijam se o espiritismo é a religião do futuro e a resposta foi que não que o espiritismo é o futuro das religiões então se o espiritismo é o futuro das religiões qual que é a nossa preocupação como espíritas trazer gente para o espiritismo não e sim levar as verdades espíritas para o seio das outras religiões para que elas evoluam também e quando é, essas religiões É, aceitarem a comunicabilidade com os espíritos, quando essas religiões aceitarem a reencarnação por exemplo né, entre tantas outras, a, ou a forma de ver Deus, a forma de ver Jesus é, muito progresso vai ser trazido para a sociedade, porque quando eu mudo o meu ponto de vista, eu mudo a minha reação também, né, eu mudo como que eu reajo e como que eu atuo na sociedade Então, esse passo que foi dado nesse congresso, que é o de levar, é, discutir e nivelar as verdades espirituais, né? porque foi isso que aconteceu quando a gente falou de céu e inferno em três idiomas diferentes, que é o espiritismo, o protestantismo e o catolicismo, mesmo que não perceptivamente nós nivelamos um pouco né? o conceito de céu e inferno, céu e inferno nas três é, crenças. Então, isso foi um passo gigantesco para a nossa sociedade brasileira e, quem sabe, para a sociedade do futuro, para a sociedade internacional aí afora. Então, parabéns para o pessoal pro organizador do Congresso que deu esse passo gigantesco. Beleza. Guilherme, gostaríamos de ouvir as suas considerações acerca do Congresso, aquilo que chamou mais atenção, aquilo que você gostaria de compartilhar conosco. Bom, boa noite a todos. Eu acho que acerca do Congresso o mais importante é dizer que sim, é uma experiência é, bastante interessante de se ter quando se pode, porque não é também todo mundo que consegue é, se, se planejar para ficar tantos dias fora, é, tem o gasto com hospedagem, tem o gasto com o próprio Congresso. Então, isso aí não é... de maneira nenhuma, condição sine qua non para se tornar um bom espírita. Mas é uma experiência que, de fato, é bastante significativa, pelo menos para mim foi, porque é o segundo congresso que eu participo e ver mais de duas mil pessoas juntas, querendo ouvir é, a palavra do Evangelho, a palavra daqueles palestrantes que ali estão, que são palestrantes de peso no movimento espírita, é uma coisa que te anima a prosseguir. além de tudo uma coisa que eu, eu vejo que é importante é claro que a doutrina espírita é, é ser, o espiritismo é ferra raciocinada e nós tentamos cada vez mais estudar mais evoluir nossos conhecimentos e, e, e eventualmente até evoluir a própria doutrina mas a gente não precisa acreditar em reencarnação necessariamente para ser um bom cristão para fazer o bem para o outro para ser uma pessoa caridosa. Então, às vezes, alguns detalhes de divergência entre uma doutrina ou outra, uma denominação religiosa ou outra, é o que é, mais, é, o que é menos importante quando a gente está falando de Deus, quando a gente está falando de Jesus Cristo. São detalhes que não vão é, interferir no, com, na conduta da, das pessoas que seguem uma ou outra doutrina. Isso ficou bem evidenciado no, no final do congresso, quando a gente teve, é, como o Fábio mencionou, esse discurso interreligioso e foi bem interessante poder ver isso. A outra coisa que eu queria comentar, e eu não sabia disso, então acho que é interessante falar, a TV FEB, que é febtv.com.br, durante todo o tempo do congresso transmitiu ao vivo pela internet tudo que nós estivemos lá vendo. Então, quem não tiver condição de ou sair de casa ou até pagar para estar no local, pode perfeitamente, através da internet, assistir. Vale a pena, é, são vários congressos no Brasil inteiro, então vale a pena ver a, a programação ali da TV e, eventualmente, assistir o congresso, ainda que seja remotamente pela internet. Bem lembrado. Bem lembrado, oh, Guilherme. E além da, da FEB TV... Além da FEB TV, também estava a TVC, a TVC também, SEI é Conselho Espírita Internacional, também, também passou. E a Rádio Fraternidade o e o pessoal da Rádio Boa Nova também. Então, tanto a Rádio Boa Nova quanto a Rádio Fraternidade, que são o, rádios é, da internet, né, são web rádios. Então, essas rádios também transmitiram o evento. José, irmão, meu querido, infelizmente você não pôde participar conosco, então nós estamos fazendo esses comentários com nenhum objetivo de levá-lo a sentir inveja de nós, de maneira alguma. Mas que gostaria de ouvir alguns comentários seus. porque na sua trajetória, você tem uma, uma trajetória que é particularmente muito atraente para mim, porque você atravessou essas três fileiras, né? você atravessou o catolicismo, você atravessou o protestantismo, né? uma das vertentes do protestantismo, e... e se sentiu atraído depois pela pela doutrina espírita, né? É, eu estou dizendo isso que eu gostaria de ouvir alguns comentários seus a esse respeito, aproveitando o, o, o término do congresso que abordou esses diálogos interreligiosos, né? Porque a ah, no a maior parte dos dos espíritas que compõem o movimento espírita no Brasil a maior parte dos frequentadores das casas espíritas e mesmo dos, dos trabalhos espíritas é, a maior parte é de origem católica e e como você atravessou esses três você teve essas três experiências gostaria de ouvi-lo é muito interessante esses congressos né infelizmente não pude ir esse ano, vou me programar para, se Deus quiser, o ano que vem, né, possamos estar novamente todos juntos lá, novamente não, pela primeira vez, mas vocês novamente, eu pela primeira vez juntos lá, então pretendo é, me organizar nesse sentido, que sem dúvida nenhuma, acho que é um, deve ser uma experiência incrível e, e, e muito esclarecedora. E, infelizmente, não, não pude ir, mas ano que vem, se Deus quiser, sim, estarei lá. É, fico muito feliz, é, eu acho que não deve ser sido a primeira vez, mas fico muito feliz porque a doutrina espírita, ela é da característica da doutrina espírita, está aberta para o diálogo. Né? Então, fico muito feliz que tenha tido esse encontro, que é, esse tipo de debate... É, esteja sendo discutido e tudo mais. É, de fato, eu tive, obtive estudos é, em algumas dessas, esses braços cristãos, né, eu não gosto de falar de outra religião porque, no fundo, tudo é cristianismo, né, mas de formas diferentes. Então, eu tive desde da infância, eu, eu tinha esse, essa, esse certo incômodo, né, como se Algo estivesse faltando e tudo mais, e, e passei, comecei obviamente, nasci dentro da religião católica, fiz o catecismo, não cheguei a fazer a crisma, né? mas sentia que algo de fato estava faltando, então fui procurar nas outras escolas cristãs, e parte da minha família é evangélica, da linha da congregação cristã. que é uma linha bem pentecostal, né? mas não comecei por aí. Comecei tendo estudos com amigas de trabalho da, dos adventistas do sétimo dia. Muito atenciosos, é, muito acolhedores. Tive estudo durante muito tempo com eles. Depois tive estudo com os irmãos dos Testemunho de Jeová, também. É, esses me visitavam na minha casa e tudo mais. Também muito acolhedores, muito... muito amorosos também sem dúvida nenhuma aplicado no estudo assim como os adventistas também e aí aconteceu várias coisas a história é muito longa. e eu acabei depois indo para a congregação cristã quase me batizei não cheguei a ser batizado frequentei durante muito tempo mas eu recebi um livro de uma amiga o Evangelho Segundo Espiritismo foi um dos primeiros livros que eu li E foi assim, igual uma bomba, né? Pô, é, cai assim. Pela primeira vez. Gente, anos... Você estava com quantos aninhos nessa época? Só, só para situar, não, não precisa falar a sua idade real agora. <risos> não, acho que eu já tinha uns 18 anos. Por volta de 19 tem. anos. <risos> Faz uns... Faz 19 <risos> mais de 18 Faz uns 20 aninhos. Uns 20 aninhos. E aí e caiu como uma bomba assim. E. Porque pela primeira vez eu passei a entender Cristo em sua forma amorosa, mesmo. Né? Eu, eu tinha um certo distanciamento, certas coisas dentro das outras religiões, com todo o respeito, para mim não encaixava. Eu sentia mais é, a postura é, firme de um Deus mais firme do que de um Deus muito mais amoroso. E na doutrina Espírita eu consegui entender como que Deus conseguia ser caridoso e ao mesmo tempo justo. isso para mim foi uma abertura incrível mas ainda muito influenciado pelos estudos evangélicos eu fiquei durante muito tempo resistindo evangélicos né? da congregação né? da congregação e das outras escolas também eu fiquei resistindo eu ainda achava que era alguma artimanha do mal entendeu? que ali ainda existia alguma coisa e tudo mais caiu depois um livro na minha mão um romance das livras das paredes chamado mão das ilusões Deve ter sido um dos primeiros dela, Aquela primeira fase. Muito bonito também. Foi o único livro, só dois livros, assim, da linha romântica. De, depois eu li o Matuto. E aí caiu o nosso lar. Depois eu fui para nosso lar. Eu comecei a ter uma certa curiosidade, fui no um centro espírita na minha casa e peguei o nosso lar para ler. E aí li o nosso lar, é, acho que em, em algumas noites, poucas noites eu li eu todo o livro. E aí eu não tive mais dúvida. O negócio é fantástico. É claro. fantástico. Fantástico e contundente também, né? Porque ele é... é, ele, é e, e eu senti uma outra diferença de não ser um livro... Porque a gente fala que é um romance, mas não é um romance. É um né? livro técnico, quase assim. É, é, é um é livro... Um livro Dá detalhes. Exato. Que é que é uma sociedade no plano... Exatamente. Espiritual. Toda a obra de André, Tem né? Esportes, é dessa forma. Alimentação. Né? Exatamente. Então, eu já vinha lendo periodicamente o... o, o Do o Espiritismo. E aí eu percebi que por mais que eu quisesse, eu observava, eu observo ainda a vida, graças a Deus, pelo ponto de vista espírita. Eu não conseguia me distanciar do ponto de vista espírita. Então, quando eu pensava em alguma coisa, eu pensava assim, bom, mas quando no plano espiritual, eu pensava assim eu não pensava no céu e inferno, que tudo ia acabar tal. Era uma coisa que incrustou, eu não conseguia mais me livrar É, a minha lógica ia pelo ponto de vista espírita. Eu entendia pelo ponto de vista espírita. eu falei, ah, não vou ficar mentindo para mim mesmo. Uhum. Não tem lógica ficar mentindo para mim mesmo, por uma questão dogmática e tal. Né? Eu não estou feliz aqui, eu não consigo entender a, o ponto de vista espiritual por esse estudo. Né? O outro estudo me faz todo sentido. Para mim é natural, é, era atrativo, natural, benéfico, caridoso. e aí é, eu só uma, uma situação quando você começou a ler as obras espíritas o evangelho uhum. nosso mar você sentiu que havia um pouco mais de lógica um pouco mais e te dava uma impressão que aquilo não era uma novidade para você ou não que era muito novidade. Sim, sim. Dá a porque... impressão que você já conhecia que, você, que isso... É porque é assim, eu adotei, de eu, eu adotei o, depois que eu li, eu entendi, eu adotei a, a visão espírita, eu não, eu não consigo explicar. Mas para mim era de uma lógica é, natural. Eu não conseguia sim. distanciar daquilo. Eu, eu pensava, vida, até hoje eu penso a vida, nas consequências de um, um ponto de vista espírita mesmo. Quer dizer... É, meu pai está em algum outro plano, ele morreu, ele desencarnou, mas ele está em algum outro plano, eu sinto ele vivo. É, todos os das, da minha família que se foram, eu não vejo como perdidos, eu vejo como em outro lugar. Sabe por que eu... eu toquei nesse assunto? Porque é interessante. Desde menina, quando eu entrava em contato com o Espiritismo, uhum. me falavam leia livros. Você Sim. vai ver que você não vai ter dificuldade. Uhum. Os livros vão te trazer um conhecimento que você já tem. E só vão fazer você recordar. Uhum. e tudo vai se parecer muito simples sim. então, quando você já tem uma certa idade, eu nunca contestei a obra espírita, porque não porque essa pessoa falou, uhum. porque eu olhava aquilo para mim era tão simples era tão, sim, era tão fácil, uhum. tão transparente tão lógico uhum. muito mais lógico de que um estado é, de céu e inferno, como uhum. a gente estava pensando né? e aquelas descrições é, como o inferno de Dante né? como aquelas descrições de anjos e harpas no céu que eu não conseguia achar uh, uma lógica em cima disso, uhum. como também não conseguia achar a lógica de uma mulher nascer da costela de um homem, Sim. né, como prescreve uhum. a como descreve a Bíblia. Então, então, dentro desse contexto todo Eu, cada vez que eu li as obras espíritas, eu me completava e eu me sentia mais tranquila. Esse sentimento. esse sentimento de completude e tranquilidade, e tranquilidade. É, é isso. Quer dizer, por falo, que não me trazia uma paz muito grande, eu não conseguia fugir daquela lógica. Né? E eu lembro para mim que realmente o que foi muito contundente foi que pela primeira vez, volto a repetir: eu entendi Jesus como algo extremamente bom. extrema Deus, Jesus, como algo assim. Eu lembro que eu me emocionei Deus e isso. falei, isso é Cristo. Eu entendi. Porque como eu disse, eu pela primeira vez eu consegui entender como Deus continuava sendo bom, sendo justo. Tudo fazia sentido, quer dizer, nós mesmos vamos arcar É, com a nossa própria educação, quer dizer, e a dor, até a própria dor, até a própria consequência disso, é, jamais vai ser punitiva, é educativa. Educa isso aí, pra mim era incrível, eu era, era, falei, não tem amor igual é, a isso. Justiça e misericórdia é uma única lei, né? Exato, igual, e com uma lógica, com uma clareza, com, com, que eu falava, nossa, não tem como isso não ser verdade. É isso, dá um alívio, de, né, uma coisa de, de reencontro. Que é o papel de, do consolador, né? Esse alívio, esse alívio é um consolo, consolador. Consolador. o consolador. O que não isenta a gente de ter que trabalhar. Inclusive, eu estou falando aqui porque eu sei que você já me contou uhum. que a doutrina foi uma grande transformação na sua vida. Sem dúvida, e é. Não porque você falou assim, <risos> opa, estou tranquilo, estou aliviado. Não, ao contrário. Te fez trabalhar mais ainda, Sim, né? Eu não me sinto de maneira nenhuma, por exemplo, assim, é, é transformado. me sinto me transformando todos os dias. Eu, eu tenho a doutrina espírita como uma terapia é, intensiva e extensiva, né, assim, né? Exatamente. Porque, tanto é que quando eu comecei o meu pedimento eu sabia que eu ia me afastar um pouco mais do, da doutrina do centro, eu fiquei muito preocupado. Porque o centro, para mim, ele faz uma manutenção. É, espiritual muito importante. Eu acho que eu preciso estar em sintonia, né, é, com, com com a prática, com, com a doutrina, com o trabalho, né. Então para mim eu me sinto assim muito transformando, Mas é uma coisa que eu não consigo mais, graças a Deus, me desvincular. É para mim, para mim é normal. Então eu agradeço a Deus e a Jesus todos os dias por, por esse por essa bênção, por esse porque eles não, não tem né, não tem que falar. É e uma outra reflexão que eu acho que vale a pena. nós nos lembrarmos, sobretudo por causa da até tendo como como estímulo esses diálogos interreligiosos que nós assistimos lá do Congresso, que é, por exemplo quando quando um um representante seja de qual religião for bate à nossa porta fazendo aquela a pregação, né, aquela pregação que muitas vezes, a, muitas vezes tem pessoas que, que até colocam como uma, uma situação chata, uma situação desagradável, etc, etc, e, mas a gente se esquece de avaliar que aquela pessoa, ela, ela encontrou... ela encontrou, na, na doutrina que ela está seguindo, ela encontrou a, a presença do amor. E ela está tão feliz, tão é, em paz consigo mesmo, com aquele sentimento de plenitude que a envolve, com aquele sentimento de plenitude que a envolve, que, é, que ela quer... ela quer transferir esse sentimento ou quer compartilhar aquele sentimento com as outras pessoas. Então, quer dizer, nada mais é do que uma demonstração do amor. né? Agora, o que essas pessoas, só completando, Zé, agora, o que essas pessoas é, não, não sabem é que quando elas vão fazer, compartilhar esse sentimento com outras, de outras doutrinas conosco, é que É, elas não sabem que nós também também temos esse sentimento de plenitude e que a, me, a mesma doutrina que tem como base os ensinos de Jesus também nos preenche. Sem né? É, Eu digo que foi importante, extremamente importante para mim compreender, porque eu tenho dois amigos que são evangélicos e eu consigo me comunicar muito bem com eles. Então, acho que foi importante essa passagem. Agora, uma coisa que eu, eu observei exatamente como o Marcelo disse, É que eu tenho uma convicção, que, e que o nosso e Guilherme, o Guilherme falou aqui, que para você ser cristão você não precisa ser necessariamente espírita. Quer dizer, todas essas religiões de fato elas fornecem o mínimo necessário para que você seja um bom cristão, porque a base do Cristo é o amor. a base do Cristo é a caridade agora, era uma questão pessoal minha eu me sentia realmente fazia sentido e eu me sentia realmente como a, a, sua, a nossa amiga Sonia disse é, em paz na, espírita, porque, na, na doutrina espírita porque isso é importante que se diga né? e eu acho que é, todas as religiões É, todos esses braços cristãos, essas, essas linhas cristãs, elas sofreram, sim, grandes modificações de um tempo para cá. Quero falar aqui um caso rápido. Eu recebi um, um arquiteto, esses dias, lá no trabalho, no ateliê, e, católico, porque eu trabalho com, com os católicos e tudo mais. Né? E depois, a gente, conversando e tal, a conversa foi desenvolvendo para a parte religiosa, e ele ele lembrou de uma coisa que é verdade que o Papa Francisco esses tempos atrás ou faz tempo essas sei, eu acho que faz um mês dois meses atrás o Papa Francisco disse na televisão né, numa entrevista quer dizer não a religião pode sim viver muito bem com a ciência não há contradição nenhuma ele diz nós eu acredito sim no Big Bang alguma coisa desse tipo quer dizer é, na, até na evolução na evolução na, na evolução das espécies mas é, quem é o causador disso está em, em, em Deus Quer dizer, e ele conversou, e ele falou para mim: quer dizer, então não há realmente contradição. Então, tudo então, quer dizer, a igreja também já mudou bastante. Agora, isso é uma visão que a doutrina espírita já estava trazendo há muito tempo atrás. Né? Eu não vou dizer assim que é uma visão da doutrina espírita, porque não pertence à doutrina espírita, pertence à lei. Zé, né? Está lá. Deixa, enquanto você falava, eu fui procurar uhum. a frase do Papa. Foi o seguinte, o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. Aí, olha, aqui, olha só, até arrepio. E olha, o que, olha o que esse Papa está trazendo. Né? Olha o que, a visão que ele está trazendo. E o que, que já dizia Kardec, né, os espíritos através das obras básicas que Kardec codificou. Ele já fazia essa união de maneira incrível. E hoje... ao próprio catolicismo. O papo também vai chegando nesse, é, é, nessa mesma conclusão. Então, é o que disse o nosso amigo Fado, né, que eu não sei se foi cadec que disse, quer dizer, não, é, o espiritismo não é o futuro, mas as religiões... É, é, o espiritismo não é a religião do futuro, isso. mas é o futuro das religiões. Exatamente. Quer dizer, todas estão caminhando para esse... Para, os, para esses conceitos novos. Exatamente. Né? Para essa compreensão. É, essa compreensão muito boa. Sem dúvida isso, lógico que não significa que nós espíritas nos julgamos mais do que os outros, Exatamente. de maneira alguma. É. Bom, Zé, é só uma, um, assim né, da minha parte, só um último comentário assim em relação ao Congresso, que eu vou descrever uma cena para você quando É, eu e a Sônia, nós nos encontramos com o Fábio e a Érica, lá no, no aeroporto, né? Uhum. Então, quando nós nos encontramos, é, eu até comentei com o Fábio, né, Que eu estava me sentindo quando, como um, um adolescente, quando está programado para ele ir para uma... para ele passar... por exemplo, o final de semana, no, num parque de diversões. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, sabe quando você não vê a hora de entrar no, no, no, no avião, né ou no, no, ou no veículo que vai, que vai servir de, de, de, de meio de transporte. Né? Então, eu e o Fábio, nós nos sentimos assim, né, Fábio? Exatamente. A gente estava até com medo, né, Marcelo? Porque ia ser bom demais. Exatamente. <risos> que bom. É, tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer aí do Congresso? Fiquem à vontade. Eu fiquei assim, muito impressionada e até feliz. Goiânia não tem carnaval. Goiânia não tem carnaval, não tem esse tipo de coisa. Porque o carnaval, a conotação do carnaval, ela tem um sentido bonito. Hum. que era uma reunião de familiares, pessoas passeando, andando pelas ruas, fantasias. Né? E eu acho que com o tempo detupou-se essa imagem, ficou uma imagem é, muito forte, com estigma muito apelativo uhum. e, e aí e passou a ser uma situação é, descontrolada. então eu não vejo são raros as pessoas que aproveitam o carnaval no sentido de se divertir saudavelmente né com bandinhas com músicas bonitas com músicas engraçadas mas não nada pesadas com, com, sem anti-pudor anti-moral né e hoje a gente vê uma situação muito apelativa músicas pesadas roupas inadequadas drogas sexo E é uma situação tão é, gritante que a própria espiritualidade fala que essa época aqui no Brasil é uma das épocas mais pesadas que existem. Sim. E que a equipe espiritual trabalha em cima, porque existe um, desinf... é, uma situação muito desenfriada também da equipe espiritual negativa, dos espíritos irmãozinhos que gostam de drogas, que Sim. gostam de bebidas, que gostam desta... Dessa festa né? É, do bar, né, que é o do rei né? Da, do Mamon, do, do, do rei da, da, da, da, da, da Paco, ba, ba. em e, e todo esse contexto. Né? Então, esses irmãozinhos influenciam, infelizmente, as situações é... com consequências tardias, mas. É onde acontece a situação de né? gravidez indesejada, tudo isso por uma, por uma brincadeira. Os um sete, quatro dias, que deveria ser uma alegria, uhum. passa a ser uma coisa pesada, negativa. Uhum. E o contexto do carnaval, para mim, que era uma coisa bonita, que eu até curtia, é, me decepciona, uhum. me decepcionou. Eu acho que a gente tem que pensar nisso no futuro. Até onde né? Uhum. a gente pode... É, eu, uma, outra, uma outra cidade que tem essas características, viu vi o Sônia e até de maneira mais intensa, é, é, a, é Campina Grande, do nosso querido Rossandro Klinger, que na época do Carnaval existem não sei quantos encontros... Encontros, é verdade, encontros espirituais... Das mais diferentes religiões. Então, um monte de, de, de, de encontros religiosos aflui ou ocorre lá em Campina Grande, na época do Carnaval. Interessante. Tanto é que eles fazem um, uma, a tal da micareta, né, que é o Carnaval Fora de Época, lá, lá em Campina Grande, É ó, alguns meses depois é que eles fazem esse Carnaval Fora de Época, que é um nome semelhante a micareta, mas não é micareta. Uhum. Então, o, o, o Rossandro, ele conta isso na, em algumas exposições que ele faz. E, bem, agora vamos entrar então um pouco no, para discutirmos sobre o tema de hoje, ainda, é, ainda seguindo o, o livro Esperanças e Consolações, que faz parte de O Livro dos Espíritos, né? seria o quarto livro, uhum. e até como uma homenagem ao, ao Congresso, né? porque o, o tema do Congresso lá de Goiânia foi O Céu e o Inferno, mito ou verdade. E esse quarto livro, Das Esperanças e das Consolações, ou Esperanças e Consolações, ele é que originou O Céu e o Inferno. depois né então o, o livro 1 as causas primárias originou a gênese uhum. lá dentro do livro dos espíritos uhum. o livro 2 a a vida espírita uhum. originou o livro dos médiuns. o livro 3 as leis morais uhum. originou uhum. o, o evangelho. evangelho e o livro 4 esperanças e consolações originou o céu Sim. e o inferno e nós estamos nos detendo nós estamos nos detendo justamente no nesse livro quarto esperanças e consolações é, estamos no até a semana anterior nós estudamos felicidade e infelicidade relativas uhum. e agora iniciamos Um outro capítulo intitulado Perda de Pessoas Amadas. Então, quer dizer, você vê que o Kardec já coloca como perda de pessoas amadas dentro do livro Esperanças e Consolações. Quem que nunca teve uma perda de uma pessoa amada? E, e essa perda de pessoa amada, a, o grande papel da doutrina espírita é servir de consolo e de esperança. para é, os nossos irmãos que se foram e os nossos irmãos que aqui permaneceram. Muito bem, então, na questão 9.3.4, o Kardec, dentro desse, desse contexto de perda de pessoas amadas, o nosso querido Kardec indaga dos benfeitores. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Então, o Kardec quer deixar claro que quando alguém da família ou alguém próximo da nossa convivência É, quando esse alguém é, tem a vida física extinta, é, então ele quer deixar claro que isso é uma, uma causa legítima de dor. Né? É muito doloroso você perder alguém da família. E aí os benfeitores assim respondem. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova. É uma prova. Ou uma expiação e constitui lei para todos, tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão, que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos. e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então ele já deixa claro que nós temos meios de nos comunicarmos com os nossos amigos que nos precederam, seja é, é, pela mediunidade, né? Ou então ele deixa nas entrelinhas é, enquanto não dispondes de outros meios diretos e mais acessíveis. Então, esses outros meios diretos e acessíveis, eu faço a leitura da transcomunicação instrumental. Né? Certamente, é, quando a humanidade estiver mais evoluída do ponto de vista moral, nós, nós teremos acesso a alguns aparelhos Intelectual. eletrônicos... Intelectual. Intelectual. Aí nós vamos ter acesso aos aparelhos eletrônicos. Progresso moral e intelectual. Mas o moral, o moral eu diria para você, que é mais importante, Fábio. Hum. Porque o intelectual, nós estamos próximos. Ah, eu pensei que você estava querendo se referir que nós vamos construir aparelhos nessa sensibilidade, né? Eu pensei que você estava querendo falar da tecnologia. Então, em termos de tecnologia, eu <risos> acredito que o progresso intelectual tem facultado ou... num curto período, eu acho que esses instrumentos serão é, serão, vamos dizer assim até popularizados uhum. só que o que, nos, o que nos preocupa e nós ouvimos um comentário do Pode Saber acho que o Guilherme deve se lembrar o que nos preocupa é, por exemplo imagine você, uma grande multinacional detém o monopólio da comunicação com o mundo invisível uhum. né Aí essa empresa multinacional, eu estou fazendo uma ilação, né? não estou querendo estimular ninguém a fazer isso. Né? Muito pelo contrário. Mas aí essa empresa ela, ela, ela vai fazer a seguinte propaganda. Converse com o seu pai que o precedeu na vida espiritual pagando é, mil, mil reais por minuto, por exemplo. Por através desse aparelhinho. Né? Então a humanidade tem que se desenvolver do ponto de vista moral uhum. para que isso não vire comércio. Não, eu, eu mais, mais do que isso, a, a parte tecnológica da comunicação com os espíritos já existe desde a época... É, pelo menos que a gente tem notícia que remonta a Kardec, que foram às vezes as mesas das girantes, etc. E tal. Não deixa de ser uma tecnologia usada para comunicação com os espíritos. Como mas, hoje... mas essa tecnologia foi usada pelos espíritos? Sim, como hoje tem. Se você se reunir com um grupo de pessoas e fizer aquela coisa que se chama, como, não gosto nem do nome, né, da brincadeira do copo, aquilo ali é, é inegável que tem alguma coisa ali movimentando aquele copo. Agora, o problema é o seguinte: eu tenho que ter o merecimento. para me comunicar com quem, efetivamente, eu quero. E a pessoa do lado de lá também tem que ter a possibilidade e merecimento para que, então, eu possa falar com um ente querido e não com qualquer coisa que chegue para se comunicar comigo, que não é exatamente o... Né? E, e também, Guilherme, se essa comunicação vai ser útil, se útil. para ambas as partes. Verdade. Né? Agora você vai se comunicar só para fazer fofoquinha, ó oh, como é que é o negócio aí, ou então o oh, que, que vai acontecer com a minha lojinha, ó oh, o, meu, o meu namoro com a, com, a, com a Chiquinha, com a Maria, vai dar certo? Claro. Entendeu? Então é por isso, por isso que do ponto de vista moral eu acho que ainda nós estamos distantes, embora do ponto de vista do ponto de vista intelectual, tecnológico, Eu acredito que estejamos próximos hum. de desenvolver os aparelhos. Como é que a gente entrou nisso com essa Não? pergunta, hein? Então, porque num determinado momento, Guilherme, olha só o que, que o Kardec fala, o, os Espíritos respondem. Tendes, porém, uma consolação em poder comunicar vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto... Não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos espíritos. Eu vejo até. aos um, vossos sentidos. Eu vejo um outro ponto, além desse que você citou. Sabemos que, com a nossa evolução, é, como você falou, tem a intelectual e tem a. A moral. a moral. Com a nossa evolução, nós nos espiritualizamos. Quando nós nos espiritualizamos e, consequentemente, desmaterializamos. nós temos mais acesso ao plano espiritual naturalmente. Naturalmente. Então, a nossa evolução nos permitirá um acesso direto ao plano espiritual, que eu acho que também é o que ele quis dizer nessa questão. Sim. É, foi dessa forma que eu li. Eu não e sei se eu, vocês Samuel, entenderam. E que alguns que... médiuns tiveram, como Chico né que falava que inclusive tinha dificuldade de olhar e falar, eu não sei se é encarnado ou desencarnado, Que, hoje, muitos médiums têm essa possibilidade, mas é uma mediunidade compulsória, uma mediunidade de trabalho. Né? Ou seja, os engenheiros da vida, os arquitetos do plano espiritual, os médicos, eles trabalham na, eles trabalham na genética da pessoa para que ela venha com predisposições mediúnicas. Então, é como se fosse artificialmente dado, outorgado né, essa faculdade de trabalho para a pessoa. Mas com o nosso desenvolvimento, com a nossa espiritualização, esse, essa facilidade vai se tornando cada vez mais natural. É mais ou menos como existe o nosso lar. Nosso lar estão ali espíritos ainda não tão evoluídos, mas já com uma é, uma boa intenção. Né? Então, tem vários, passos, vários pontos lá no, no nosso lar, no livro, nosso lar, no livro, sim, sim. que André descreve essas... Essas praticas eu não me recordo em qual parte, lá também pela metade do livro, quando está tendo um certo movimento no mundo para a Primeira Guerra ou segunda, segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que ele chega até perto de um ano. Eu, eu não me recordo quem é o amigo que André se aproxima, que na no sua faz bastante tempo que eu li. E ele tem um aparelhinho em que ele recebe. um pedido de ajuda é o Silas né acho que é o Silas, acho que é o Silas. ele está recebendo um pedido de ajuda da de, de outras de uma outra colônia hum, né sim. e essa colônia está falando irmãos vamos nos concentrar vamos orar, vamos orar porque há uma grande influência maligna na Terra nesse momento e tal e ele até cita o nome da da da colônia, da colônia. E no final ele fala assim, pobre, né, pobre colônia. Não, infelizmente nesse ponto já não há mais como frear a dor que virá sobre a terra e tudo mais. Mas, quer dizer, eles estão se comunicando. Quer dizer, o, o, a colônia, que me parece que é até um pouco menos evoluída do que o nosso lar, tá transmitindo, uhum. tá transmitindo através de um aparelho. Uhum. E esse aparelho é captado lá em no nosso lar, né, É, e também tem, eu acho que, se eu não me engano, acho que no mundo maior, André Luiz fala também de um aparelho de proporções grandes que parece um espelho, né? Parece assim um espelho d'água, alguma coisa assim, que eles se concentram ali, fazem uma oração, e o Espírito Superior vai, Projeta. vai, isso, vai projetando a imagem do Espírito pra, Superior. Para a comunicação. Parece até um Exato, espírito de uma... De uma, de uma Esfera mais, bem mais que, evoluída. elevada. Aí ele diz assim, é importante manter o pensamento é, é, elevado para que não haja perturbação tem na trans ser... interferência no espelho dado, no, no, no no, no, na, na, na, na parte do reflexo, da projeção do irmão, né? Então quem está na sala tem que se manter tal. E ele fala que é tipo uma espécie de um aparelho mesmo, e esse irmão, a, a imagem, né? Passa a ser tão Não, e todos nos recordamos também que o André Luiz encontrava-se numa, numa situação mais favorável depois que ele é, foi socorrido e que ele é, teve uma compreensão mais ampla da vida, uhum. da vida espiritual sobretudo, e num determinado momento é, ele queria muito encontrar-se com a sua mãe, uhum. aquela que tinha sido a sua genitora aqui no, no plano físico. Uhum. E, e essa, a genitora dele encontrava-se numa esfera Sim. mais elevada. Uhum. E para ele se encontrar com a esposa, vocês se lembram que ele com adormeceu? Com a, com a mãe, desculpe, com a mãe. Ele adormeceu. Uhum. Então, olha só, né, o espírito adormeceu lá no, em nosso lar, né, e ele, em sonho, como espírito, né, no mundo espiritual. é que aí sim ele foi transportado para poder, poder estabelecer o um contato com, com a sua mãe. Né? Então, quer dizer, que, quem lê um negócio desse e quem é, ouve uma história dessa... acha não é à toa, né? Que essa, isso é conversa de espírita, né? porque eles só falam bobagem, só falam coisas e tal. né E é interessante, porque hoje até nos filmes a gente vê isso. né Recentemente passou aquele filme A Origem, né? que era com o Leonardo DiCaprio e tal... E, e eles faziam essa abordagem, né? Um sonhava, outro sonhava, né? O próprio Matrix, é, teve o, o Matrix também, que que de... tinha essa abordagem, embora eu não tenha assistido, mas vocês sempre falam, né? É, é, importante, é importante a gente observar que esses meios de comunicação que nós temos hoje, como celular, né, a televisão, existe um programa hoje que você pode baixar pelo iPhone, que você consegue ver, né? A pessoa, se as duas pessoas estiverem no um programa, você consegue conversar. Se observando, Skype? né? Skype? Como é que chama? É, Você eu não buscar, de... mas tem um outro não, que, não ele pode, que ele pode se, se observar. Agora, repara, tudo isso, quer dizer, desde a invenção do, do filme, da invenção que é, a, que é a fotografia em várias sequências, né? Transporta isso para a época de Moisés. É o FaceTime. É, exatamente. projeto Transporta isso para a época de Moisés. Era uma coisa loucura, uma loucura, quer dizer. ideologia. É magia, exatamente. Até, vai, vamos projetar para 100 anos atrás, ou 150 que... anos atrás. Ninguém ia imaginar que, que você poderia assistir é, um, um rapaz jogando futebol na, no Japão em tempo real. O cara está do outro lado do mundo e ele está fazendo assiste... um movimento e você está assistindo praticamente em tempo real, que hoje em dia é muito rápido o sinal, né? Você está assistindo praticamente... <risos> ali em tempo real. Olha essa comunicação. Isso na época 150 anos atrás, se pegar lá na, na época medieval, ia ser considerado uma loucura, um, uma coisa surreal. Imagina que isso vai que vai isso isso vai existir. Né? Tudo que tem hoje na Terra é um espelho do que já existia há pelo menos uns 50, 60 anos atrás no plano espiritual. Sem dúvida. Sem dúvida. E todos os espíritos que projetaram essas, é, essas tecnologias uhum. que reencarnaram foram eles que trouxeram essa tecnologia que já existiu lá Sem dúvida. e da lá foi, foi é, chegou esse recurso de outras esferas planetárias é, é assim que vem como nós estamos numa fase de progresso uhum. e a gente pode perceber, fez bem uma, uma alusão de que há 150 anos atrás, o planeta deu um boom. Nunca progredimos tanto nos últimos 200, 300 anos do que nunca foi Uh, em nenhum desses milênios. Em toda a época da criação. Em toda a época da, da criação. Em toda época desde que o homem fez a história. Sem dúvida. Que ele tem noção de que ele é quando ele começou a fazer a escrita. Talvez, né, Sônia, nem 200, 300 anos, de 50 anos para cá. Anos, 50 é? anos para cá falo, é um absurdo, né? Porque Não eu entendo o que você dizer. Houve iluminismo, houve, assim, acabou, encerrou uma etapa, uhum. que é os mil anos. Uh, trevas e iniciou os mil anos-luz, né? E esse, essa etapa é, com o iluminismo, as, as culturas, a, a, começou a ter um intercâmbio com o planeta, de, de países entre países, começou a crescer A, a, a era industrial, né? Uhum. E a era industrial começou nesse nesse de 1800 para 1900. Então tudo é um começo. Tem que ter um, um começo, uma etapa, né? Uhum. Todos os grupos de cientistas que nasceram no final do século retrasado como uhum. o começo do século passado, que é, trouxeram a tecnologia da radioatividade, é, que trouxeram a lâmpada, que a Thomas Edison que trouxe, né? A, a lâmpada, o Franklin, que trouxe a eletricidade, uhum. e daí para frente foi uma marcha constante e progressiva. Uhum, e, e tinha que começar por uma coisa grotesca: do, do, como foram os primeiros mineradores para chegar. Na, na pedra lapidada uhum. que a gente está tendo hoje aqui e vai ter muito mais Sim. porque a, a, a comunicação hoje das novas entidades que já estão encarnando jovens inclusive uhum. entidades é, que falam como se fossem adultos até termos tecnológicos é, são espíritos evoluídos no corpo de uma criança mas falando de tecnologia que vai chegar ao planeta mas não serão Dadas ainda para as pessoas que dominam, infelizmente é uma minoria, mas é o que domina, uhum. através do poder, da corrupção, através da ganância, e que eles não podem deter esse tipo de conhecimento, porque, de certo, eles iriam utilizar de uma forma negativa. Né? É, a Nete Guimarães, numa conversa, chegou a falar que já existe a cura da, do câncer. Uhum. Mas a, a, o grupo farmacêutico grande comprou a patente e agavetou, porque não é interessante. Não dá lucro. Não dá lucro. Não é interessante ah, para eles a pegar. A cura não dá lucro. O que dá lucro é o tratamento. É justamente. É muito dinheiro que eles ganham. E eles vão estagnar toda aquela fabricação de medicamentos, que eles ganham rios de dinheiro para fazer a trânsito, enquanto eles a cura, acabou. Né? Então, infelizmente, a humanidade ainda está presa. A esses sentimentos negativos, a esses comportamentos egoístas, onde o orgulho e o egoísmo ainda é uma chaga, uma doença, infelizmente, no espírito da gente. Por isso que a gente tem que aprender a se esforçar para sair. Eu gostaria só de comentar sobre o assunto claro, mas para eles, só esse comentário já vou avisando <risos> capítulo 5 bem aventurados os aflitos no item 21 nós temos perdas das pessoas amadas mortes prematuras uma passagem bem interessante desse item é, dito pelo Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e essa foi uma psicografia por esse espírito em 1853 e Kardec É, acho interessante reunir no contexto do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, porque a maior dor que nós temos é a perda dos entes queridos, né? E, e ele dá para a gente uma orientação muito interessante né? quando ele fala é, que é natural a gente reagir da forma negativa. Então, ele fala, quando a morte se faz presente nas nossas famílias, levando sem critério jovens, antes dos velhos, dizem muitas vezes, Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Né? Então, daí para frente, ele faz um comentário bacana, mas eu gostaria de destacar, Para gente desfechar essa pergunta aqui, ó. Alegrai-vos, ó, em voz de vós lamentar, quando Deus quiser retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Hum. Então, ele já dá uma ótica diferente, porque nós estamos num mundo feliz. E viver aqui é pesado para qualquer espírito. E a gente reage não. de outra maneira, né? Então, quando ele dá uma ótica diferente, ora não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Hum. Olha como ele, ele joga esse, uma outra... Um ótimo. Uh, né? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que vêem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, livre do seu envoltório uhum. corporal. Mães, sabeis que os vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam. Seus pensamentos vos protegem e a lembrança que atendes deles se ausente de felicidade, assim como também as vossas dores insensatas os perturbam, pois eles denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, quando ele joga essa situação, eu falo que é uma doutrina consoladora, porque ele mostra... Que é uma maneira de a gente levantar a cabeça e parar de olhar para o chão. Uhum. E olhar, uma, uma, ampliar a nossa mente e a nossa visão para as coisas que são reais. Uhum. A vida é passageira. Quem vive aqui não, está, não é um vale de sofrimento, então não é legal viver uhum, aqui. Uhum. Se ele foi, é mérito dele, ele teve essa chance de retornar antes, uhum. então ele não está perdendo nada aqui. Ele só ganhou uhum. de ter saído aqui. E que a gente tem que largar o um lado egoísta da gente, né? porque nós somos os filhos, não, nós não somos donos dos nossos filhos, uhum. eles são. É, concebidos para nós no mundo, mas nós não temos direito nenhum de prendê-los ou manipulá-los ou querer fazer. Eles são entidades independentes da gente. Né? Então, é, nós... eu, eu penso que, às vezes, vai muito do estilo de vida que a gente está levando, né? esse estilo muito materialista, muito fechado. É, como a Sônia diz quer dizer, os filhos são meus, ou eu acho que meu pai e minha mãe sempre vai estar aqui, aquela coisa toda. É, e, graças a Deus, a doutrina espírita nos dá esse ponto de vista diferente, que, como a Sônia mesmo disse, é um ponto de vista, na, muitas das vezes, egoísta. Egoísta. Porque, no livro de André Luiz, lá, O Obrejo da Vida Eterna, me chamou a atenção para um ponto que a gente não pensa muito, né? que é o caso de Dimas, que desencarnou e tudo mais e sofreu bastante. É, depois que eu li aquilo, eu orei muito pela minha tia, porque nós ficamos, minha tia desencarnou vítima do câncer e ela deixou três filhos e um dos filhos muito pequeno ainda, né? Então a gente a gente fica naquela coisa, né? Saudade da da mãe, estavam com muita saudade da mãe, a gente com muita saudade da tia e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, bom. depois que eu li o livro, realmente de fato nós temos ainda uns aos outros mas ela de certa forma foi sozinha ela perdeu todos ela perdeu todos então, às vezes, em vez de a gente ficar com esse pensamento para nossa dor vamos pensar na dor dela porque também é quer dizer, é uma, uma como ele fala é, é um distanciamento dos dois lados né? uma separação, uma separação exatamente, é uma separação temporária para nós e também para ela e mais ainda para ela né? então eu ficava pensando enquanto eles aqui estão chorando com a falta da mãe <risos> imagina a mãe com a falta dos filhos então olha como a gente precisa nesse momento ao contrário, orar por ela porque nem às vezes nem todos que desencarnam vão ter esse, é, esse equilíbrio é, de entender isso chega do outro lado nós sabemos que a falta da família Arrasa, né? o espírito fica durante muito tempo em desequilíbrio porque ele não consegue entender isso, né? não consegue esse equilíbrio. Uma e uma outra visão, visão aí que eu gostaria de colocar também, o Zé. Lógico que essa daí a gente tem que, né? Tem, devemos valorizar porque nós nos esquecemos, né? A gente só acha que a nossa dor é, é maior, né? Exatamente. E nos esquecemos que a dor de quem parte também talvez bem. seja maior ainda. Maior ainda. É, e, mas só que tem uma uma, uma uma observação que eu vi um palestrante uma vez fazer que eu achei muito legal uma, uma comparação assim, encantadora né? que ele compara a viagem da morte ele compara da seguinte maneira é como você vai no, no, no porto aí você vai pegar o um navio né? você vai pegar o um navio aí você se despede das, daqueles daqueles seus amigos que o acompanharam até o navio, uhum. né? Você yeah. se despede. E as pessoas que aqui ficam, uhum. É, é uma viagem, né? Então, as pessoas que aqui ficam se despedem né? com os lencinhos, chorando, uhum. aquela coisa toda, né? Uhum. E, lógico, que você não sabe quanto tempo depois que você vai tornar a se encontrar com aquela pessoa. Uhum. E aí, essa viagem tem, tem início, né? essa viagem com o transatlântico e tal, uhum. e vai chegar no outro porto, um no outro destino, uhum. que nós vamos chamar do mundo um espiritual, o mundo. Um mundo vindouro. né? Uhum. Aí, lá no mundo espiritual, quando o, o tal do transatlântico, entre aspas, está é, atracando naquele porto, uhum. do outro lado, esperando terminar lá o o estacionamento do, do, do, do transatlântico é, do outro lado tem as pessoas, tem as pessoas que, estão felizes, que estão felizes que estão felizes lá no mundo espiritual aguardando a sua chegada Sim. né uhum. então quer dizer então veja você como que tem essas vertentes todas né de de, de, de, de interpretação né, de um de uma mesma Uma mesma situação. Sim, né? Sim. Por isso que quando você disse no início né, do, do o livro Nosso Lar, e, para falar a verdade, as obras espíritas de maneira geral, mas principalmente essas obras que, que nós consideramos mais clássicas. Né? Então, você pega o, a, a obra, o, os livros da codificação, são livros de estudo, de sim. profundidade, e até hoje tem, tem pesquisadores lá que se debruçam e ainda conseguem é, esmiuçar e aprofundar os estudos, etc, etc né? É. aí você pega lá a obra de Emmanuel e a obra de Kardec de, de André de André Luiz psicografadas pelo nosso querido Chico então, por exemplo, elas são de uma riqueza e de uma profundidade absurda, aí você pega lá, o, se você quiser ler o, o nosso lar como uma historinha Cê, tudo bem, é um, nível, é um nível de leitura que você vai fazer é um nível de interpretação é um nível mais superficial mas é um nível você vai conseguir extrair lições é, lições ah, muito proveitosas né? se você quiser se aprofundar um pouquinho mais né, é, e ficar mais atento é, neste personagem naquela personagem também é um outro nível Se você quisesse aprofundar mais ainda, até hoje nós descobrimos coisas que foram ditas em 1944, quando da publicação deste desta obra, quando essa esta obra veio a público, né? melhor dizendo, e, e esses e as informações lá contidas nós confirmamos 40, 50, 60 anos depois, é verdade. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Agora há pouco vi você fazendo uma pesquisa e eu sempre fico curioso quando você faz essa pesquisa. Eu estava vendo quando que foi o ano mais ou menos da Revolução Industrial porque notoriamente a tecnologia avançou bastante e vem avançando de uma forma exponencial desde a da, da Revolução Industrial que culminou lá nos, nos anos de 1840 mais ou menos. E é, aquilo que a gente estava falando do avanço da tecnologia, hoje eu vi uma, uma chamada na página do G1 dizendo que a Apple anunciou que a partir de 2020 ela vai estar fabricando carros. Né? Então, uma empresa que supostamente fabrica hoje telefones e, e software para utilizar nesses telefones e computadores, ela já está planejando e já anunciou que a partir de 2020 vai fabricar carros. É... Aí nós imaginamos quais carros quais serão carros? Esses. Muito provavelmente alguns que não usam gasolina. Ai carros São os ai carros talvez, é, que vão é, é, ir pela vertente do carro elétrico, como hoje já existe a Tesla, fazendo é, essa experiência relativamente bem sucedida. Então foi isso, Eu quis dar uma olhada para ver. Porque a cada cinco anos a gente não, não acredita no quanto de evolução que a, que a gente teve, né? então é, a... Em breve nós vamos ter, né, se é que já não é real, o, o carro que você entra no carro e ele faz tudo. Né? Uh, é, inclusive e... dirige. Né? Inclusive quando a gente espirra ele fala saúde. É. <risos> Só um, um dado de curiosidade aqui. O Tesla, que foi quase tão importante quanto o... O que criou a lâmpada? o Thomas, Thomas, Edson. Edson. O Thomas Edison. Eles, o Tesla trabalhava com... Thomas, né? Como Thomas, Thomas Edson. Edson. Eu, não, eu não sabia. E ele, ele, ele, é incrível. Ele tinha do, duas linhas de eletricidade, né? Que o Thomas Edison defendia uma e o Tesla, o Tesla defendia a outra, né? Que é aquela linha de, de eletricidade e a outra que o, o Thomas Edison dizia que era muito perigosa e o Tesla dizia que não, né? É, o, e houve aí um, um Um desentendimento entre eles e tal. E o, Tesla, o Tesla defendia a corrente contínua. Isso, e no, exatamente. E o alternado. Inclusive, isso, existe um, uma palestra dada no ano passado, num, num TED Talks daquele, uhum. com a pessoa demonstrando, através de princípios definidos uhum. pelo Tesla, que é possível a eletricidade uhum. remota. Uhum. Então, ele liga o um gerador de eletricidade aqui e uma televisão a um ou dois metros de distância liga entendeu você sem pode passar fio. ali à vontade e tá gerando energia e alimentando aquela televisão sem fio sem e fio e o sistema do, e, do Edson uhum. é muito complexo porque ele tem milhares de fios uhum. vários fios para cada lugar uhum. e a sobrecarregar quando do tese que ela essa uhum. energia que não era contínua. Contínua, que era contínua uhum. um fio só ele conseguia é. transmitir e detalhes um esse projeto do de uma de uma matriz mandando energia era projeto do Tesla que ele isso. não desenvolveu na época 1800, lá vai em alguma coisa Acho porque, 1800 mesmo. É, porque faltou é, investimento dizer, hoje isso está vindo como algo como uma novidade né? quer dizer a futuramente não, os aparelhos não vão mais ter fio para você poder ligar nas tomadas é um projeto do cara lá em Então e, a, e uma relação que nós podemos fazer Mais uma vez entra o, a, o egoísmo na parada, né? Uhum, é porque é possível, não, lógico que eu não vou, não vou acusar o Edson, o Thomas Edson, porque uhum. primeiro que eu não tenho, não tenho moral para acusar ninguém de nada, uhum. e segundo que eu também não tenho informações, né? Uhum. mas é possível uhum. que na teoria do Edson, ele já havia... Feito algum acordo com Sim. os produtores de fios, uhum. os produtores de postes, Sim. etc., etc., para que houvesse toda, todo esse mecanismo. Para não desviar muito o que a história diz é que houve uma má propaganda, quer dizer, isso houve nos meios, nos meios é, da mídia da época. Né? Uma má propaganda do Thomas Edison em relação ao Tesla. Né? Por isso que ele foi durante muito tempo. Esquecido, né? ele está sendo redescoberto agora. Mas, Descobre... Mas ele, foi, ele, foi, ele foi massacrado. Ele foi Descobre, massacrado. Ele abriu essa, sim, sim. essa situação, sim. até onde que o Tesla influenciou e quanto era importante. Sem dúvida. Mas ele sim, foi esquecido né? durante muito tempo. O marketing. Por isso que tem uma. uma Eu sempre me lembro, nas últimas semanas, isso me tem me vindo à cabeça com muita frequência. que há uma lei cósmica que o mestre veio nos trazer. Aí tá vendo? Nós estamos falando de eletricidade, de aparelhos, não sei quem. Uhum. Aí volta em quem? No mestre. Uhum. Aí o mestre vem e diz que a pedra rejeitada é a base do alicerce. Né? Ou seja, são, exemplos são inúmeros. né? Uhum. O Tesla foi rejeitado lá na época, né? 200 Sim. anos atrás aproximadamente. Sim. E agora? Para que me pareça, talvez no futuro, ele seja mais reconhecido que o próprio Edson. Olha que coisa. Dizer, que interessante. É necessário o tempo, né? Uhum. É necessário o tempo, é necessária a história para se, si, às vezes, muitas vezes fazer justiça com alguns personagens da história. A verdade tarda, mas ela aparece. Exato, mesmo que dure 300, 400 anos. E, o que eu falo em relação quando me pergunto sobre a doutrina espírita, né? Ah, mas a doutrina espírita e tal, vocês dizem que é a verdade e tudo mais. só tem no Brasil, não sei o que não é verdade não. É, então às vezes eu falei mas se você fizer uma conta, você já viu quanto tempo a doutrina é, do, do cristã né, do, dos cristãos levou só para ser reconhecida por Roma quantos séculos depois de Cristo né, que Constantino no mínimo foi, 300 por aí? É, no mínimo 300 é. que começou a arrefecer o ânimo exatamente, e daí para o mundo foi mais Uns tantos séculos. Então, e você quer que a doutrina espírita de 150 anos faça tudo o que a doutrina espírita, a doutrina própria doutrina cristã, levou quase meio século para chegar? Sendo que a doutrina é espírita é derivada do cristianismo. Sim, do, do, Sim, do, eu digo assim, eu falo é, essa, essa mentalidade mais espírita, né, de, de, da própria reencarnação, do próprio... É, restante da comunicação com os Espíritos e assim por diante. É necessário dar tempo ao tempo. Eu acho que já evoluiu... Kardec, e Kardec afirmava se vier uma verdade né, que não seja... É, deste contexto que ele fez, ele falou para nós prosseguimos uhum. e aceitamos porque o que que significa? Nós estamos em conta, constante progresso. E, se, e nós hoje nós acatamos isso porque é o que nosso entendimento alcança. Uhum. É o que a nossa cultura e o nosso conhecimento consegue visualizar. Uhum. E apesar das nossas dificuldades, a gente ainda tem uma, uma visão ainda, mas no futuro, provavelmente... nenhum espiritismo que nós reconhecemos hoje pode ter essa, essa visão para o futuro mas é. isso daí cabe um no momento certo é, e quando nós analisamos os cinco princípios básicos da doutrina então nós vamos perceber que três é, três já são praticamente de, de, de alcance e de compreensão de qualquer pessoa independente da, da postura religiosa dela. E dois, dois, outros, a ciência vai a ciência oficial, ela só não oficializa por por interesse, por interesse mesquinho, por interesse é, do academicismo que os cientistas, eles não, eles não querem colocar o nome deles, o prestígio que o nome deles representa na cabeça deles né? Que, é, que isso é subproduto do orgulho e do egoísmo então eles não querem eles não admitem usar o prestígio que o nome deles representa para reconhecer o conceito tanto da reencarnação quanto da a, comunicabilidade com os espíritos entendeu agora Deus o conceito de Deus né? é bem claro né? Só, só os nossos irmãos materialistas e ateus que não admitem né? que é uma porcentagem muito pequena da população mundial a imortalidade da alma a imortalidade da alma é... você pode ter interpretações diferentes da doutrina espírita mas quem é quem não é materialista é espiritualista e o espiritualista crê que nele que o homem é composto de alguma coisa além do corpo físico e que esse, essa alguma coisa além do corpo físico que nós vamos denominar alma ela sobrevive à morte do corpo físico lógico que algumas doutrinas acham que essas almas vão ficar estagnadas uhum. porque não creem ou não admitem a tese reencarnacionista uhum. então se você for bom Foi bom, você vai para o céu e vai ficar lá. Se você não foi bom, você vai para vai, vai o no, vai, vai inferno e vai ficar lá. Né? Bom, imortalidade da alma. Que é, sem querer fazer uma ficha, é totalmente é. contraditório com a bondade de Deus, mas Exato, exato. Uhum. E a pluralidade dos mundos habitados a pluralidade dos mundos habitados, que, vamos dizer assim, seria o um quinto princípio é. nós também podemos considerar que, que a ciência não oficializa uhum. mas ela reconhece que tem água na Lua tem água em Marte tem condições de vida né, nesses, nesses planetas uhum. só que os nossos instrumentos uhum. que, que o nosso, a nossa visão material pode perceber uhum. ainda não consegue identificar é, vida numa outra dimensão uhum. mas tudo indica que nós vamos chegar, ou se é que já não chegou e, e não foi divulgado, né? É, nós vamos chegar nessa, nesse conceito de uma vida numa outra dimensão. Sem dúvida. Né? Então fica aí faltando é, a, a reencarnação, a oficialização da reencarnação, né? lógico, né? porque tem vários... vários relatos né, de crianças que contam as histórias que viveram numa, numa, numa existência anterior e, e, e os pesquisadores vão lá e comprovam tudo comprovam tudo né? Ah, e também a, a outra tese que é a da comunicabilidade com os espíritos porque essa, essa comunicabilidade também está mais do que provada porque através da comunicação mediúnica muitas informações são dadas e depois são comprovadas né? mas tudo bem né? quando chegar o <risos> momento do amadurecimento da sociedade terrena isso será oficializado bom meus queridos eu acho que nós poderíamos ficar por aqui hoje porque nós vamos entrar na questão 935 e o tema embora seja, esteja relacionado com perda de entes amados mas vai mudar um pouquinho a abordagem né? então eu acho que vale a pena nós deixarmos para o pro próximo programa e, e também, que também, e, e também nos, nos lembrarmos que nós é, usamos parte do, do nosso programa de hoje para demonstrar a nossa gratidão né? a Deus, ao Mestre Jesus aos benfeitores espirituais que nos permitiram a oportunidade de conviver lá com os nossos companheiros lá de Goiânia. Né? E, então, gostaria de fazer as, iniciar as nossas despedidas. Fica à vontade, Fábio. Eu queria agradecer a oportunidade de reunir, me reunir aqui com vocês, de poder usar desse momento para refletir bastante, para... fazer uma introspecção para pensar na, na perda dos entes queridos, quando a gente é jovem a gente quase não se dá conta disso, aí vai passando dos 40, a gente, isso começa a ficar uma constante na nossa vida, né e agradecer a Jesus, a Deus pela lei de justiça e de misericórdia, né, seu irmão, ser uma só. Né? Às vezes as coisas que nos parecem injustas são simplesmente falta de compreensão do bebezinho que está aqui é, e não entende ainda a decisão do pai. Então, agradecer por essa oportunidade, porque comungar com o Cristo é um privilégio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sem dúvida. Sônia, suas considerações. Fique à vontade, querida. É sempre bom trocar ideias, né? A gente acrescenta ouvindo as experiências de outras pessoas, como a do Zé Irmão, como as nossas experiências aqui, é, com que os contatos que a gente teve aí com esse congresso e com a doutrina espírita nos tem, E esse momento de estarmos juntos aqui, discutindo o livro dos Espíritos, acrescentando o conhecimento desta roda de conversa, dessa roda viva onde que nós conversamos e expomos os nossos pensamentos dentro daquilo que nós aprendemos. E é sempre bom acrescentar um pouco mais na nossa vida, porque é aqui para isso que nós estamos. né? para crescer, para progredir, para evoluir. E eu fico feliz de estar aqui com vocês também. Obrigado, querida. José Irmão, fique à vontade, querido. Eu agradeço. E obrigado isso. por compartilhar a sua experiência né, e, nas três vertentes. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez né, aos amigos aqui o convite. Podemos estar juntos aqui. sobre um assunto tão edificante, né? tão bom, tão, tanto bem faz aos nossos espíritos. Né? Então, agradeço a Deus, a Jesus, aos amigos aqui da sala. Né? Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Guilherme, queremos ouvi-lo. Boa noite a todos. É... Até sexta-feira que vem, que é uma sexta-feira 13 já, na próxima? Não, não, não, não. Sexta-feira 13 foi agora, ah, não. não vai vai agora. que vai ter outra em março. sexta que vem bem. é 27 ainda. É, estou fazendo confusão. Então fica só boa noite a todos. Sexta-feira que vem, que vai ser dia 27, então estaremos aqui de novo. É, os irmão, a gente nunca sabe, mas... Oremos para que esteja. Que não? Co como diz o Rossandro, oremos. Oremos, Legal. falou queridos boa noite, até a próxima